Nairobi katika sehemu yako mnambili yariwaihi yako sisi mwa inayoitwa ninge neriwaiya Ni iliotungwa na mtunzi wa hadithi hapo nchini Tanzania bwa najozi ayanimoseya una yeweza kumpata kope tiasimunambazi futa zoe siforisi tatanotano sabinambili sabinata tu eshirini nataono msimliaji katika riwaihi. Nina Nin Hil Al、uh um ja、i hilali alegizanda r o h u n d o a una w e z a k u n i p a t a ko petia s i m u namba zi f u a t a z o Si forisaba moje tatu, tatu tatu, nane tatu, tano tano. Sehemu yakumi na moja e l i s h i a m b a potriona nyumba ya mamadeni e kiwa i mezungukuwa na maskare, o k o k e s i na mamadeni wa kiwa kwambali wa k e w wa、yeah. a na s h u d i a Ye, k i i pikiliende lea. Sasa tuwe mokatika sehemu hiyo kumi na mili. Uzuri ni kuamba sehemu iliyotuliokuwa tumekani yu mayake palikuwa nang'ia, tu kapatapala na kuenda hadi barabarani, tu kapan da gari yaku tu fikisha mbaya mgeni, tu kiwa ndani ya gari kunabiriwa ba wiliwadi nzi shamongezi. Walikuwa wakizungumzia juu ya kibanda chakuzia chakula ambacho kilikuwa kimechomwa moto. Kila mmoja halitoa sababu zake. Huyu akisema kuwa katika kibanda kile watunangozi walikuwa wanakutana kwa ajili ya kusuka mipango yao. Mwingine alipinga na kudaikuwa mumiliki wa kibanda kile alikuwa nijambazi. Hivyo wanainchi wenye hasira kari walikuwa wameamua kukichoma kama namna ya kulipiza kisasi. Ha? Wenaibwana? Sasa kari kasichana unasema kalikuwa kajambazi yao? Haliuliza katika namna ya kusanifu buwana yule. Kwa ni jambazi huwa na sura basi wewe. Iyo tituwa naweza kuwa jambazi. Hali kazia buwana yule hukuwa kiungwa mkono na abiria muingine. Ambaye haliendeleza mjadela kwa kulani vitendo vya uchuna jingozi. Ambaye haliendeleza mjadela kwa kulani vitendo vya uchuna jingozi za binadamu. Vili vio kuwa vimesha miri. Tuse hali niinamia sikioni na kuneleza kuwa ni yeye haliye kuwa na zungumziwa. Na kuwa nikibanda cha kikimetiwa moto na watu wabaya, hatata kabla ya nyambi ya vile, kichwaani nilikuwa nimewaza tayari kuwa likuani yeye na zungumzioa. Kesi, na umbani lilale katika mapadia yako, sitakuwe kwenye kana surayangu kuna tatizo hapata tayari. Arini nyambi yakiisha kape nyeza na kujila zaka katika mapadia yangu. Laitya kamangejiwa ni sinami mi ni livyo kuwa na hofia kwa na surayangu. Kutoka na namika sakaza ni livyo kuwa nimepitia. Angini onea huruma ama laa unge kuwa muishu wakuni amini. Kesi usiwa na wasuwasi, tukifika mjini hakuna kitakacho haribika. Adizungumza huku wakiwa ameni lalia. Safari ilikuwa ndefu kiasichake hadi kufika mbea mjini. Tukaterimuka na kutembea kwa migu kwa muendo mrefu. Tuse hakutaka tupande gayari tena. Ali amini kuwa halikuwa jambo salama hata kidogo. カエリ、ニリモンガム、コノハタミミ、ニリオナコア、ハリコアジアンボラヘレハタキドグ、トカテンベア、サンア、ワカティホー、ニキワニメファカンダンビリ、アンバーゾアリニパティアツ、トリポエンダ、カティカキレチュンバチャケ、ハティマ e エ、トカフィカエネオ、アンバーロアリニアンビア、コアリナエンダ、コアジアラ、ソウエト、アカネレザコア、ニパレアリザリワ、ナコココリアパレ、トカピンダ、コアンビリタ、トカイフィキ y ニ m ンバ。 しかもママ ウォリコワ、ナマゾエ a カリボサナナ、t ワリコワ、ニマラフィキン、ケシカリボンダニエウユニママヤン、ゴムゾエ、トゥ、アナマタティズオナウナネウゼウナムソンボア、アリゾンゴムザキマシハラトゥセ、ニカインキアンダニ、ホコニキウアニメタワリワナマニ a レ、トゥリケティパレ w ブレニ、ナモジャ k モジャトゥセアカニタンボリシ h a ママヤケ e ウフ a ピ、ナキシアカエレセア、チャンズオチャ j アパモジャ w a k ワカティウレ、 何でお前 i 言うか言うか言うか言う a 言う a 言うか言うか言うか言うか m うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言 a か言うか言うか言うか言うか言うか言うか i うか言うか言うか言うか言うか言 a か言うか言うか言 u m 言うか言うか言うか言うか言う a 言うか言うか言うか言うか言 e か言うか言うか言うか言うか言 a か言うか言うか言うか言う a 言 i か言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言 i か言うか言うか言うか言うか a うか言うか言うか言うか i うか言うか言うか言うか言うか言う ya nanaye Nime kufungulia kibanda mwanangu wame kichoma motu Nime kupangishia chumba wame kufamia na bunduki Alizungumuza kwa sauti ya chini mama yule ambaye simulizi zile wala haze kumtetemesha Na sikujiwa ni kwanini lakini badaye nilikuja kufahamu Hakajikohoza kidogo kisha hakaendelea Mwana mwenye sute haka goma kulipa deni Ukamudehe haka sema wewe ni maraya mzoefu Mwanangu mimi wewe ni maraya Sindi walicho manisha Ariendelea kuzungumza pekee yake si situki wakimia. Sikilizeni wanaangu. Kuna watu wanajaribu kuifanya inchihi ni maria wakabisa halali. Na wanaoendelea kufanya lorote ambalo wanajisikia kufanya. Kitu ambacho si osahiihi. Nimemekaa sana darisalamu. Nimaiyao na mambohaya. Nimekaa sana iringa. Nikao mambo ni na mambohaya. Dawo yakuitafta hakia kuni kuangangari na kilingingiza na kichuani. Kuna watu wapo kwa ajili ya kuumiza tuwe nzao, na wakibaki kutazama wataumiza wengi sana. Mimi sipo tayari kuona mtu anaumizwa. Ndiwamana mikasa ya antiezekili na hila yote ilinihusu. Na amini na huu mkasa usiokuwa na gina na wenyewe utanihusu. Haka sita haka nitazama machoni, na kisha haka nitupia swali. Na wewe sura yako mbona siyo ngeni sana machoni kwa angu. Nikainama chini na kulazimisha tabasamu, tusea kawahi kuzungumza. ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、マママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、ママ、マ、ママ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、マ、ママ、マ、o, <laughs> Ni o、um si um、za, isha, n a mahali, na n i n a マ、i マ、マ、k マ、a h マ r マ kabisa kusema h マ l マママママママママママママママ e マママママママ i マ i マママママママママママママ i s h a n i k a マママママ a m ママママママママママママママママママママママママママママ a pale. Lo! Nelihisi kabisa hili jambo ni nani husumoje kuwa moje yama kuavijio te vile nala oni mepata majibu sasa alizungumzavile na kuendelea kusimulia jinsi alivjoli fuatilia kuwakaribu tuke ulamana mkekuu wawa kuapuchomavisu na mome wa kena kisha kutoweka na badaya kusimeka na kuwa nimtoto wa kari mchomavisu mama lao alisimulia mabomo mengi kwenye sheni kwaje sigania rikuwa meli fuatilia sana jambo lilile badaya mzungumzo marefu sana. Hatimaye tusea lingia jikoni na kuanda chakula, tukala na kisha tukapumzika, tusea kilala chumba ni kwa mama yake, na mimi ni kilala kile chumba alichotakiwa kulala tuse. Asubuhi paka pambazuka na kuingia katika vita kuya mwisho, ambayo ilikuwa ni aitha haki na patikana na kila mmoja kuwa huru, amala haki ifungwe pingu kisha sisi sote tuishie pabaya kabisa. Mamalao akamua kuwa vita hii na enda kwa muri wa jijini Darisalamu. Kuombe maisha yangu ya kijijini yalinifanya nisiijue mikasa ya mama lao ambayo aliwahi kushiriki. Ndiyo mana nikawa siyamini kuwa mwanamuke ya naweza kuwa mpigenaji. Kiasicha kusema kuwa tunaenda nda katika vitae na yayendi ya amiri jeshi mkuu. Moyoni si kuwamini kabisa. Ilakumbu kumbu za ajisi tuse alijia kabiliana na yule buana liyagoma kulipa deni. Zika nifanya niyamini kuwa utata ule alikuwa merithi kutoka kwa mama yake. シコヒオ、マペマサファリ、カパンゴ、コワ、シコインアイオフ、ワタ、トタサフィリ、ウォーテ、コンダジジニダ、リサラム、ミミ、トセナイエモニエウエア、ミリジェシム、コウマ、マラオ、ジフンゼ、ゴフィアモムケイ、ニコジヤミニ、ナム、 Huo ndio muiche wa sehemu hiyo kumina mbili, yariwaya hiyo ya kusisimua itwa yoninge, niriwaya iliotungwa namtunzi wa hadithi hapo nchini Tanzania, wanajioji wa ayanimosenya, unayeweza kumpata kupitia simu nambazi fuatazo, siforisi tatanotano, sabinambili, sabinata tu, ishirini nataano, msimiliaje katika yariwaya hiyo, nina itwa Hilari Alexander Ruhundo. オナウエザコニパタコピティアシムナンバズィフワタゾウ。セフォリサバモジャタトタトタトゥ、ナネタトタノタノウ。シコセコウエンデレヤコフワテリアリワヤヒ、イリウジュエハトメキサヒキ、アマクウリニンゲ、ホジェバダエ。